Akik itt voltak, azok tudják. Akik meg nem azoknak, azért mondom el, hogy tudják, hogy múlt héten valóban belekezdtünk Nehémiás könyvébe, és uh, ma folytatni fogjuk bármilyen meglepő. És uh, hát nagyon izgalmas, mondja Gábor. Ja, nem? ja, hogy csak az izgalom kiült az arcokra? jó. Uh, nagyon érdekes uh, dolgokat találtam, ugye Nehémiás könyvének a következő verseiben, mert hogy amikor olvastam akkor azt mondanom, hogy jó, szép, tudom, az összes ilyen sablonos tanítói, nem sablonos az, általának rendszeresen visszatérő tanítói fogásokat, hogy miket, mik vannak ebben az igében benne, de ahogy úgy voltam vele, hogy egy kicsit olyan üres volt ez az ige, és lássatok csodát, megint Isten kihozott izgalmas dolgokat. Úgyhogy szeretnélek ezekbe az izgalmakba titeket belevinni a jóba, és, és érdekes így megtapasztalni azt, hogy így látni, hogy, hogy hogyan hogyan van íve így, az Ephésusi levél első fejezet első versétől kezdve a Nehémiás könyv második fejezetéig, mert hogy van egy ív benne. És azt látom, hogy, és ezt már sokszor mondtam, hogy, hogy azt látom, hogy Isten szeretne minket, mint gyülekezet használni. És, és ennek a fejezetnek is, a Nehémiás kettőnek is ez az egyik ilyen fő kulcs, gondolatta, hogy, hogy Isten használni akar, akarja az emberek, hát az ő embereit és akikkel követik őket, őt, igen. Úgyhogy csak is vele, jó Nehémiás 2, nekinek van bibliája lapozni, de aki nincs ez a telefonját, döngészges, akinek még meg nincs, az már nagyon figyeljél, mert fel fogom olvasni. sem más kategória nincsen. Az első három verssel kezdünk, jó? Ezt mondjuk becsukom, mert mondjuk. Aztán nincs stabil az egészségem még. Uh, Artas király király 20. esztendejében, a Nisszám hónapban bor volt előttem, és én fölvettem azt, és a királynak nyújtottam. Azelőtt sosem voltam szomorú ő előtte. Ezért így szólt hozzám a király: Király, miért szomorú az arcot, hiszen nem vagy beteg, nem más ez, mint szívet szomorúsága. Erre nagyon megrettentem, és ezt mondtam a királynak, éljen a király, miért ne volna szomorú az arcom, hiszen a város, atyeim sírhelye, pusztán hever, és kapui üzemésztette meg. Most ezzel nem mondtam, ö, nem mondtam ezzel újdonságot, hogy, hogy ugye Jeruzsánám le van rombolva, hiszen az előző fejezetnek az elején jönnek ugye Judából emberek, akik megkérdez Neimias, hogy na mi a helyzet, és ők elmondják, hogy hát, Jeruzsálem az a nem a földdel egyenlő, hanem már a pince szinten egyenlő, vagy már azzal sem. Most volt lehetőség megfigyelni a tökéletes rombolást. A régen úgy hogy Gyuri is volt ott az ifjúsági házban, a színházhoz nagyon közel. Na ott jelenleg egy Szántóföld van. Az egészet elpucolták, és Először egy gödör volt, most már az emlékes sincs, sőt már a fákat is kivágták, ami mellette volt. Na hát hasonló lehetett Jeruzsálem helyzete is, hogy semmi nem volt meg belőle, csak esetleg ott voltak romok, itt is van két darab betonfal, ami szerintem a szomcét a, a része. Tehát, hogy hogy el van pusztulva. És ugye megnéztük múltkor azt, hogy ez Lehémiás csak annyira, annyira mélyen érintette, hogy napokat, napokat azt hiszem, hogy három napot, három napon vagy átült, napokon ültem. Azt írjuk, hogy napokon át ültem, sírtam és keseregtem. És ugye utána elkezd böjtölni és olvasunk egy imát, ami valószínűleg így összefoglalta azt a dolgot, hogy Isten Istenhez hogyan szólt, és Isten hogyan szólt ö, Nehémiáshoz. Tehát ugye itt egy oda-vissza beszélgetésről olvasunk, aminek a vége egy konklúzió, hogy Nehémiás fejében valami megszületik. Kap egy látást, egy víziót, hogy neki mit kell tennie. Lát egy szükséget, Isten elé viszi, és Isten pedig ad neki egy, egy víziót arról, vagy egy, egy, egy, egy, egy ötletet, vagy nem is tudom, hogy minek hívjam. Nem fontos, jó ez a vízió szó, mert itt mindig mindenki valami nagy életeket átformáló, költséges dologra gondol a vízió kapcsán, vagy valami nagyon, ami nagyon felrugja az addig életét. Kap valami, és bár itt nehémiásnak nem mindig igaz, tehát költséges is, amit kap víziót, meg, meg föl is az életét. De hogy, hogy Kap Istentől egy, egy, egy iránymutatást. És ezt nem tudjuk meg az előző feje, fejezet végén, hogy mi ez. Csak azt, hogy adj nekem jó előmenetet. És akkor jön, a, a, amikor az epizódok végén mindig van, elejtenek egy izgalmas mondatot, ami az egész addigi történeteket felforgatja, és várod a következő részt. Ez pedig az, hogy, hogy én ugyanis a király voltam. És akkor, hogy, hát akkor itt valami izgalmas lesz. És aztán a következő az, hogy nem izgalom van, hanem hogy Nehémiás még mi mindig szomorú. És ugye azt írja, hogy Ö, Artas 20. Király 20. esztendeiben a Nissan hónapban. Most átmentem megint történelem ö, Kukabóvárba, és megnéztem, hogy, hogy van a Perzsa naptárban a hónapok. És, ö, az év az nem teljesen stímet, valószínűleg egy, év, egy, egy éven belül vagyunk, de a Kislev az, ami, amikor jön hozzá a hír, az a 9. hónap az évben, és ez pedig a Nissan hónap az az első ö, napja, vagy az első hónapja az évnek. Tehát 3-4 hónapon át nehéniás szomorú. És látszik azt, hogy itt nem csak egy ilyen fellángolás volt, hogy, hogy mint, mit tudom én, amikor Facebookon van valami, valami szokás, hogy hogy, és persze ezek komoly dolgok, meg, meg minden, de hogy ott van mégis nagyon groteszké teszi, hogy, hogy Pray for Paris, mert mondjuk ugye Párizsban terrortámadás volt, és egy hét után senki nem beszél róla, csak az Index dobálja föl, hogy még mindig foglalkoznak a dologgal. De már nem is emlékszik rá senki. Vagy van ez a, ez a, az a jel az arabból, amelyik a keresztényeknek egy ilyen, egy ilyen stigmája ugye az ISIS területén. Én is kiraktam profilképnek, de már most már majd jutott eszembe, hogy Hónapok óta eszembe se jutott ez a dolog. Na most Nehemiás nem ilyen volt, hanem ő négy hónapon keresztül szomorú volt. Pedig valószínűleg a aként volt része mindenféle jóban, meg, meg örömben, meg amit akart, az meg volt, de hogy ő három-négy hónapon keresztül Tehát Látjuk, hogy Isten nagyon a szívére rakta ezt. És itt jön be az egésznek a, a, a drámaisága, amikor a király mondja, hogy Nehemiás, itt valami baj van. Mit olvasunk előtte? az, hogy bor volt előttem, és átjutottam a királynak. Hát a bor az a jókedvel egyenlő. Ha jó van, akkor parti van. Tehát a királynak van valami nagy bulia, valószínűleg legalábbis jól érzik magukat, mert nem vizet isznak. És vagy azért nem isznak vizet, mert jól érzik magukat, vagy azért, mert nem vizet isznak, jól érzik magukat. A lényeg az, hogy jól érzik magukat. És Nehémies mégis szomorú. És a királynak a, az örömében nem részt venni, az nagy sértés. Mint amikor valakit meghív személyesen a születésnapi bulidra, és nem megy el. Sértve érzed magadat, mert azt mondja, hogy ráérek, de nem megyek el. Ne haragudj, nem akarok veled örülni. Bármi is az örömöd oka. Nehimiasnak ennyire komoly volt. Tehát ő nem csak, nem csak így föllángolt ilyen nemzeti ötudatból, hogy fú, Jeruzsálem kapui, hanem ő tényleg nagyon mélyen megérintette. És amikor munkaköri kötelesség lett volna vidámnak lenni, és bort nyújtott tényleg a királynak, ő akkor is szomorú. És... Azt olvassuk, hogy, hogy, hogy atyáim sírhelye pusztán hever. Nem az a baj, hogy Jeruzsálemet azt fosztja ki, aki akarja, hanem az, hogy az atyáim sírhelye. És ha belegondolunk, ez kicsit fura, mert az első fejezet hatodik versében pedig az atyái bűne bűnét látja következményként. És... Emlékeztek, múltkor néztük azt, hogy, hogy Nehémiásnak az imájából látszik azt, hogy egy, egy nagyon mély kapcsolata van Istennel. Hogy, hogy Isten dolgozik benne, és egyre inkább Isteni az ő szíve. És hát kinek a tulajdonsága az, hogy az atyái generációkon keresztül bűnöztek, de az atyái sírhelye még mindig fontos. Hogy a bűnös még mindig fontos, és a bűnösség még mindig áldozatot hoz. Hát ez Istennek a jelenvonása. Itt nem, nehémiásnak a, a, nem arról van szó, hogy Nehémiás egy nagyon nagy karakter lett volna. Biztos nagyon nagy karakter volt, meg látjuk, hogy azért eléggé jól felvitte az Isten a dolgát, hogy pohárnok lett az akkori virág, világ, uralom, virág, világ legnagyobb, na értitek, iradalmában. Ö, máma, ezek nem mennek, ezek a Ö, De azt vettem, hogy használom máskor is a máma kifejezést, úgyhogy ne nem semmi személyes. Ö, tehát, hogy hogy Istennek fontos a bűnös. Júda és Izrael addigra minden felrugott, amit, amit Isten bármikor szerződés kötött, többszörösen. Tehát felrúgta, beleköpölt, minden disznóságot elkövetett vele, és Isten számára még mindig fontos, fontos Jeruzsálem sorsa. És nem azt mondta, amikor, amikor Jeruzsálemet kijelölte az ő lakhelyeként, hogy ideig ott fogok lakni, hanem az az a hely, ahol én lakok. Múltkor ugye megnéztünk egy ilyen ige verset, az, azt hiszem, az 5 hogy Isten előre lefoglalja magának Jeruzsálemet. Isten pedig nem olyan, mint az ember, hogy, hogy azért, mert rosszul bántak, meg magának, meg gondolja magát, vagy mert nem tetszik neki a helyzet az éradébben. Látjuk Istennek a hűségét Nehémiáson keresztül. És, és, és, és ez, ez jó, hogy, hogy Nehémiás hagyta magát. Hogy ott volt befutott emberként Perzsiában, és mégis, mégis a, arra gondolt, hogy hogy, hogy Istennek mi a fontos. És Isten nem Perzsiát választotta, nem az volt a kiválasztott név, hanem a zsidóság. Menjünk negyedik verstől tovább. Azt mondta nekem a király, mi az, amit kívánsz? Ugye előzőleg ott fejeztük be, hogy elmondja, hogy hát Jeruzsálem a Matyáim sírhely az romokban van. És azt mondta nekem a király, mi az, amit kívánsz? Én pedig könyörögtem a Istenéhez, majd ezt mondtam a királynak. A tetszik a királynak és a kedves a szolgád, azt kérem, hogy bocsássad engem nek atyáim sírjanak a városába, hogy újjelépítsem azt." Ugye azt látjuk a 11. versben, az 1.11-ben, hogy Kérlek Uram, füled legyen figyelmes, szolgád könyörgésére és szolgáid könyörgésére, akik ketűket lelik abban, hogy fényik nevedet, és nek, most kérlek jó előmenetet szolgádnak, és enged, hogy kegyelmet találjanom a előtt én ugyanis a király pohárnoka voltam. Itt, amikor ezt az imát befejezi ezzel a mondattal, akkor már én úgy gondolom, hogy Nehémiás tudta, hogy mit kell kérni. És ez az a pillanat, amikor, amikor eljön az úgymond az igazság pillanata. Mert Isten előkészítette a Nehémiás szívét, és a perzsa uralkodónak a szívét is előkészítette. Mert nem az van, hogy ú, és mit tudnál elképzelni megoldásként, hanem azt mondja, hogy mi ez, amit kívánsz. Nem az, hogy mire gondoltál, hanem az, hogy hogyan tudok én neked segíteni. Na, ez az, amit egy király ritkán ajánl föl egy alattvalónak hogy figyelj, kérsz valamit, bármit kérsz, neked adom. Fele királyság, lányom fele, mindent adok neked. Fele lányom, fele királyságom. És azt látjuk, hogy Isten előkészíti a helyzetet. És van egy nagyon érdekes dolog ebben az ige ebben az, ige az van, hogy én pedig könyörögtem a mennyistenéhez. Na most Nehemi esteig úgy ismertük meg, mint a napokig böjtölő embert, és pont máma láttam egy ilyen videót, hogy van egy számítógépes játék, ahol a, a játékos lövi a világban lévő ellenségeket, és akkor amikor megsérül, akkor elkezd a karján egy ilyen óraszerűséget nyomkodni, és akkor ott tud magának ilyen gyógyító cuccokat fölvenni, meg megsérült a páncele, meg tudja javítani. És akkor azt a videó úgy oldotta meg, hogy így lőnek-lőnek, és akkor megkap egy lövést a főszereplő, és akkor elkezdi nyomkodni ezt az órát, az ellenség meg így jó, várjatok, várjatok, és akkor cigiznek, meg beszélgetnek, meg mindenül, meg nyomkodja az óráját, és akkor folytatják a lövöldözést. Na most ezt Artas aztán nem csinálta meg, hogy hogy három napot ült, és nem levet semmit, és szomorkodott, hanem itt azt egy másodpercnyi imát látunk, vagyis hát arról olvasunk. Én pedig könyörögtem a mennyistenéhez. Tehát nem is az volt, hogy is akkor ne kellettem imádkozni, meg tisztálkodtam, meg értem a vallásos ilyetet, hanem könyörögtem. Emlékeztek, múltkor megnéztük még az Ephésusi levél kapcsán, hogy, hogy mi a különbség az ima és a könyörgés között. Az ima, az egy kicsit egy ilyen engedelmességből történő dolog, hogy imádkozz az ország vezetőiért. Nem feltétlenül azért, mert hogy Annyira a szíveden van, hanem engedelmesség, van. Isten elég rak dolgokat, hogy, hogy miért imádkozzunk. Nem azért kell az özvegyekről és az árvákra gondoskodnunk, a, ö, mert hogy, ö, hogy annyira a szívünkön van, hanem mert kötelességünk, mert le van írva a Bibliában. És tök jó, ha valakinek a szíve egy-egy-egy területre rádok van. És azt látjuk, hogy itt Nehémiás ez a megszakad a szívemmel, fordul Istenhez egy másodpercben nincs bőjt, nincs hosszú ima, egy másodperc van, és ebből is látjuk azt, hogy nem az, ima hat, nem az ima hossza határozza meg azt, hogy, hogy Isten mennyire hatalmas. És nem az volt, hogy neki kellett egy hosszú előkészület ahhoz, hogy, hogy, ima, hogy Isten tudjon tenni. Azt látjuk, hogy, hogy, hogy az ima az, az igazából az ember szívét formálja. Az imádkozónak a szívét formája. És és igazából Isten szívére formálja. Emlékeztek, említettük, hogy, hogy amikor Ábrahám imádkozik Sodomáért, akkor is Isten az imáján keresztül, hogy beszélnek, Ábrahám szívét puhítja föl. És itt is azt láttuk, ugye, hogy, hogy Nehémiásnak meg, valahogy megváltozik, a, abból a gyászoló Nehémiásból lesz egy, egy megmentő messélyes. Vagy nem nem hanem tehát egy, egy, egy megmentője Izraelnek, Jeruzsálemnek legalábbis. Történik egy, egy, egy átformálódás, és ez az másodperces ima, ez olyas, mint amikor levegőt veszem, miatt beszélni kezdesz. Azt mondod, hogy és elkezdem mondani, mint amikor komoly dolgok előtt az ember egy nagy levegő, és akkor elmondja, hogy én téged nagyon szeretlek, és legyél a feleségem. Ez nem úgy van, hogy csak így ilyen, hát lesz a feleségem, hanem ez egy olyan, ff, elő vagyunk készülve, és elmondjuk. És ez az egy másodperc, amikor imádkozik, ez a hosszú előkészítőnek egy ilyen, egy ilyen fölfrissítése, hogy akkor a pillanat. És ez. Erre úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ez, ezek az egy másodperces imák, ezek egyrészt feltételezik azt, hogy Istennel van egy, egy rendszeres, folyamatos kapcsolatom, másrészt pedig adnak egy jó lelkületet. Hogy amikor jön egy reakció, mondjuk valaki beszól valamit, és ütnék, vagy mondanék valamit vissza. Már ott van, már forgatom hetek óta azt a megfelelő verbális bántalmazást a fejembe, hogy na, ha ezt mondják, akkor azt fogom mondani. És egy, egy másodpercre, ha megállsz, imádkozol, egy másodperc, Istenem, Istenem, szeretet, oké, okay. és akkor nem azt mondod, amit eltervezte, hanem valami teljesen mást. És mielőtt döntünk, mielőtt reagálunk valamire, mielőtt teszünk valamit, vagy, vagy mondunk valamit, akkor, akkor legyen mindig egy másodpercünk Istenre figyelni, mert a nagy dolgokra előkészülünk azokkal a dolgokkal, vagy inkább így, amik nem tudunk fölkészülni az életben. De ha istennel van egy kapcsolatunk, akkor, akkor ezek az egymásodperces dolgok, ezek egymásodperces imák, ezek mindig ott lesznek, hogy Fú, Istenem, igen, jó. És akkor ma... azt sem tudod, hogy mit mondasz tulajdonképpen. Nem raksz össze egy mondatot, csak egy levegőt veszel Isten jelenlétében, és azzal a lelkülettel mondod. És, Valahogy mi lehet ez, mint hogyha bőjtel meg az imával föl egy tartályt, és az egy másodpercet meg kinyitod a csapot. Jó a tartály, de kell a csapnyitás, mert akkor van az, ami töltődött benned, akkor tudod ezt kifoljni. Úgyhogy legyen mindig egy másodpercetek. Nem kell tízik számolni, elég egy másodpercet. kegyelemben. <gül> és, és azt hogy a 5. verstől olvasok, hogy az 5-6-ot. Majd ezt mondtam a királynak. Ha tetszik a királynak, és a kedves előtted a szolgád, azt kérem, hogy bocsáss el engem Júdába, atyáim sírjának a városába, hogy újjáépítsen azt. Erre azt mondta nekem a király, miközben a feleségem mellette ült, látjuk, hogy komoly dolog, mert nő van benne, akkor már komoly dolog lesz, meddig tart utazásod, és mikor térsz vissza. És itt egy zseniális rendezvény fogás. És jónak látta a király, hogy elbocsássa engem, miután tudattam vele az időt. Én nem sikerült kitalálnom, hogy mit mondhatott neki, de ez tök izgalmas, hogy vajon azt mondta, hogy nem tudom. Vagy megmondta neki, hogy figyelj, 13 év. Vagy azt hiszem, 13 év, 12-13 év. És eddig a pontig, ez most nekik egy vicces, meg igyekszek viccesen előadni, hogy ne aludjatok el, mert én is érzem, hogy nyom az idő meg minden. Eddig a percig, vagy eddig a pillanatig Nehémiásnak az élete, az, az, az egy függött. függőt. Mert a király, előtt szomorú volt, ez már önmagában halál, Egy, a király, ö, hát közvetve az elődei által, de gyakorlatilag a királyék előtti által lerombolt, és a király, el, a királyság, a perzsakirályság, vagyis hát akkor még újbabolin a királyság, ellen lázadó városért szól, azt kéri, hogy engedje oda, hogy ő ezt a várost felépítse, na ez a pofátlanság csúcsa, és mit látunk, hogy azt mondja neki a király, figyelj, bármit kérsz, Jöhet, megkapod. És, és nehém nem mond, nem kezd el valószínűleg köptörföl, azért azt olvassuk, hogy miután meg jónak látta, hogy elbocsásson engem, miután tudtam vele az időt. Wow. És ez egy ilyen, egy ilyen fú, iszonyat, iszonyat ö, drámai pillanat lehetett nehémi életében. És most jön a a habatortám, ha eddig nem lett volna eléggé durva helyzet, 7.-8. vers. Ezt is mondtam a királynak, tehát még, még kér, még pluszt is, hogyha már itt tartunk, akkor. Ezt is mondtam a királynak, ha jónak látja a király, adasson nekem leveleket a folyamon túli helytartókhoz, tehát Gyakorlatilag onnantól kezdve Jeruzsálem még minden országon keresztül. Adasson nekem leveleket a folyamon túli helytartókhoz, hogy hagyjanak engem átütazni, míg Júdában nem érek, és adasson egy levelet ászávhoz is a királyi erdők őréhez, hogy adjon nekem gerendának való fát a templomnál lévő várkapuihoz és a városkőfalához, és ahhoz a házhoz, amelyben meg beköltözök. Tehát kér egyszer kapukhoz, oké, okay. kér a várfalhoz, tehát azt ugye meg kell erősíteni, iszonyatos sok fa elmehet, és akkor még oda böké meg majd meg a házhoz, ami lesz. Tehát itt a király gondoltam, hogy ne szórakozz el Az utolsó előtt még elhittem, hogy te komolyan mondod, de hogy egy nyavajás házhoz kérsz, miközben a, ö, szá, egy hatalmas, nagy építési vállalkozáshoz kérsz tőlem ingyen anyagot, hát ez pofátlanság. De mit láttunk korábban? hogy Isten készítette a királynak a szívét, és készítette a Nehémiás szívét. És Nehémiás ezt nem aki súlyából szokta ki, vagy ő nem egy nagy építész volt valószínűleg, lehet, hogy az volt, hanem Isten adott neki látást. És mi tolvasunk, hogy tudottam a király, hogy mennyi időre leszek el. Neki valószínűleg volt egy napi-havi felbontás a fejében, 12 év. Tehát nem azt mondta, hogy az építés fog tartani, 5 évig. Látjuk, hogy nem 5 évig tartott, hanem az 50-valahány napig, azt hiszem, vagy 60-valahány napig, ami azért durva. És azt meg is tud mindent előre. Tudta, hogy kell neki fa, tudta, hogy kell neki levelek, mert hát nem volt biztonságos így, így átutazni mindenem, mert hát minden országba leúzták volna egy kis fával, mire odaért, addigra már csak a ló marad, meg a kocsit is elvitték, ami hozta húz, a fát. Látjuk azt, hogy, hogy Isten bölcsességet ad nehémiásnak. És nem azért van ez a bölcsössége, mert hogy bőjtölt, meg imádkozott, meg volt az egy másodperces nagyon lelki imája. Hanem azért, mert egy kapcsolata volt Istennel. Mert egy Istenre figyelt, és Istentől vette mindent, ami, ami, ami neki, neki így... Tehát Istentől kapta ezeket a dolgokat, amiket mondjon. És ebből is látjuk, hogy nem az imáink miatt ad nekünk Isten bölcsességet meg jó előmenetelt. Nem azért, mert hogy, hogy mi kérjük tőle, hogy Ú Istenem, adj bölcsességet. De azt mondja az ige, hogy kérjetek bölcsességet, és én adok. Nem azért fogadni Isten már, hogy mi kérjük, hanem azért, mert szeret minket, és akar adni bölcsességet. És akarja valamilyen célból adni a bölcsességet. Én azt gondolom, hogy Isten nagyon, nagyon ritkán ő, úgymond, a saját öncélunkra ad valamit. Nagyon sokszor azért ad, és ezért tele van a Biblién dolgokkal, hogy azért adok, hogy áldás lehessen másokra. Azért adtam neked az evangéliumot, hogy te is továbbad. Azért kapsz anyagi dolgokat, azért gondoskodok rólad, úgy gondoskodok rólad, hogy te is tudjál másokról gondoskodni. Adok neked bölcsességet azért, hogy ennek a népnek a javára tud fordítani. Mert szeretlek téged, és szeretem ezt a népet. És ö, azt gondolnánk sokszor, meg vannak felekezetek, hogy ezt hirdetik, hogy az ima egyenlő az áldással. Ha imádkozol valamiért, megkapod. Mert hogy van, aki ilyen a Bibliában. De azt látjuk ebből, hogy Nehémiásnál hogyan dolgozik Isten, hogy az ima az egyenlő Isten szívére formálódása, és Isten pedig maga az áldás. Tehát Isten ott van közben sőként, megkerülhetetlen, és... és nem azt mondom, hogy akadályként, hanem egy nagyszerű, nagyszerű pontként ott van benne. Isten szívére formálódok, Isten pedig áldást ad. És ő, hogy ne adna áldást? Ugye emlékeztek az Ephésus 1.3-ban. Olvassuk, hogy megajándékozott minket minden lelkiáldással. Minden lelkiáldás ott van Istennél. És amikor az őképére formálódunk, hogy ne adná nekünk? Amikor megyül benne a szeretetünk, hogy ne áldana meg minket? Hogy ne adna bölcsességet? Hogy ne adna jó előmenetet a királynál, amikor kofátlan vagyok? mert Isten azt mondta, hogy legyek pofátlan vele. 9. vers. Amikor megérkeztem, ö, igen, tehát azt hogy úgy fejeztük be, hogy a király megadta ezt nekem, Isten rajtam nyugvó jó akaratából. Azért ez, ez jó, tehát ez jobb, mint a ló, jó tóltös. Amikor megérkeztem a folyamon túli helytartókhoz, átadtam nekik a király leveleit. A király a seregéből fő embereket és lovakat is küldött velem. Tehát azt látjuk, hogy Neémjás indul, és ugye volt egy torta alap, hogy engedj el, akkor ha megvolt a hab azzal, hogy kapott fát meg leveleket, és akkor van -e, Isten egy Istennek egy cseresznyét is a tetejére, nem kérte, te én adom. Azt látjuk, hogy kap egy, egy katonai és egy diplomáciai kísértet. Más nem volt, tehát egyébként nem tudott volna magával vinni, mint papírok, útlevelet, anyagot az építéshez. Katonai kísérletet, hogy senki ne bánthassa, és diplomatákat, hogyha esetleg valahol valami baj van, akkor valaki azt mondja, hogy én vagyok a királynak a vízügyi felelőse, maradjatok csöbben, most megyünk tovább, ne est, itt vagyok, igazolom. Ez az, amikor nem kérsz valamit, és Isten még, még ad. És azt olvassuk a Lukás 6.38-ba, hogy... az olvassuk is fel, az egy nagyon jó vers. Lukács 6.38. Adjatok és adatik is, és nektek is adnak jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak öletekbe, mert azzal mértékkel mérnek nektek, amelyet így mértek. Ezt Isten arra mondja, hogy legyünk, legyünk, a, a, legyünk másokkal szemben is, legyünk előzékenyek, legyünk. Ö, ö, a másik ember legyen egy, egy, egy ilyen viszonyunk, hogy ahogy ahogy én tudjam, hogy ahogy én mérek, úgy fogom nekem is mérni. De azt gondolom, hogy Isten ezt nem csak ember-ember kapcsolatra mondja, hanem a vele való kapcsolatra is. Hát, te komolyan veszed Isten, ha én komolyan veszem Istennek a dolgait, akkor ő is komolyan fog venni téged, meg komolyan fog venni engem. Ahogy én Istenhez viszonyulok, úgy fog Isten is hozzám viszonyulni. És azt látjuk, hogy Nehémiás hát egy eléggé vastagó lint nyomott, hogy az életét kockáztatta, és pofátlanul mindent elkért, amire szüksége volt, és Isten azt mondja, hogy figyelj. Én nem kicsiben nyomom. Nem csak, hogy a király meg fog neked mindent adni, hanem azt is adja, amit, amit te nem kértél. Na ez az, amikor Istennek van egy elhívása, belelépünk, és Isten még pecsétet is ad rá. Még plusz, még nagyobb bizonyságot. És látjuk, hogy ez később visszatér, hogy miért volt fontos az, hogy, hogy, hogy megerősítette Isten az ő elhívását Nehémiás életében. Az 5 Mózes 31, 1-8-at olvassuk el. 5 Mózes 31, 1-8. Mózes 31, től 8 ig Kiment Mózes és ezeket a szavakat mondta egész Izraelnek. Így szólt hozzájuk. 120 éves vagyok ma, nem tudok többé járni kellni. Az úr pedig azt mondta nekem, nem mész át a Jordánon. Maga az Úr, a Te Isten megy át előtted, ő pusztítja el a nemzeteket előtted, hogy tiéd legyen a földjük. Józsué az, aki átmegy előtted, hogy meg, ahogy megmondta az Úr. És úgy cselekszik velük az Úr, hogy Szihonnal és Ókkal, az Emória királyaival és az ő országukkal cselekedett, amelyeket elpusztított. Ha tehát elértek, elétek veti őket az Úr, mindent úgy cselekedjetek velük, ahogy parancsoltam nektek. Legyetek erősek és bátrak. Ne féljetek és ne rettegetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled. Nem marad el tőled, és nem hagy el téged. Ekkor Mózes szólította Józsué, és azt mondta neki egész Izrael szem előtt. Légy erős és bátor, mert te mész be ezzel a néppel a földre, amely felől megesküdött az Úr atyáinknak, hogy nekik adja, és te osztod szét közöttük bírtakukat. Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem marad el tőled, és nem is hagy el téged. Ne félj hát, és ne retteg. Fölolvassam még egyszer nyolcadikat, ami ugye, a, ugye az kicsit, mint a hatodik vers. Maga az Úr előtt ő lesz veled. Nem marad el tőled, nem marad el tőled, és nem is hagy el téged. Ne félhát és ne retteg. Isten ugye elküldi Nehémiást. Egy eléggé durva körülmények közé, eléggé durva felvezetővel, meg ilyetetlen drámával. És nem hagyja el. Mert Isten megígérte, ugyanúgy a Gyózsuiénak megígérte, meg Mózesnek is megígérte, hogy nem hagylak kell. Azt írja, hogy, hogy nem marad el tőled, és nem hagy el téged. Isten nem küld minket előre, hogy menjél, megadtam mindent, hanem jön velünk együtt. Sosem kell, amikor Isten, Isten elhívása vagyunk, sose kell kilépjünk Istennek a hatósugarából. Mert Isten jön velünk. Azt mondja Isten, hogy erre akarlak vinni, menjünk erre. És ha mi arra megyünk, akkor Isten nem fog eltávolodni, és vizsgálgat, hogy Na, hát ez hogy megy, hát út most nagyon belenéztél ebbe, ez most elbuktál, hát nem tudom, hogy hogy lesz, hanem Isten ott van velünk. És ez az, amit Nehémiás megtapasztal, valószínűleg iszonyat kalandos volt neki az út, meg valószínűleg voltak diplomáciai, meg katonai konfliktusok is, mire odaért, de hogy elő volt minden készítve. Mert Isten nem előre küldte hogy na, mennyi halljál meg, hanem azt mondta, hogy én akarlak téged használni, és megyek veled. És, vagyis hát jön egy de, és a dek után általában pozitív szokott nálam jönni, most egy negatív rész jön. Ö, ott van Isten, megvan az elhívás, megvan az aktív kapcsolat Istennel, és azt látjuk most majd, hogy hát ez közel sem biztosítja az akadálymentes előrehaladást. Ez az, amire mindannyian találkoztunk már az életben, most meglátjuk, hogy Nehémiás is találkozik vele. Bemutatkoznak a gonosz szereplőink, 10. vers. Amikor pedig a hóroni Szentballát és az Ammóni Tobijá a szolga meghallotta ezt, nagy bosszúságot okozott nekik, hogy jött valaki, aki Izrael fiainak a javát keresi. jött a drámai zene, és ezt olvassuk. Kikről van szó, mert biztos, hogy nem gyűriek voltak, az már biztos, már név alapján Tobia. pedig az jó név, Fóris Tobia. Tóbiás. Nem, az nem jó. Na, nézzük ezt a horoni szambat. projektben? Nem, projektben projekt, projekt? vagyunk benne, de uh, gondolkozunk az esetleges komoly következményeken. Meg gyakorlunk természetesen. Tehát a, van ez a horoni szambat. Na persze, családos emberek kinevetnek. Jó van, jó van, ér, jó, értem, jó. Ti is így kezdtétek, Na, csak úgy mondom, gondolom megalábbis. Uh, Jól megyek bele, ez már túlzottan is funcú dolog lenne. Tehát ugye van egy ilyen, van egy ilyen Horoni szánvállat nevű ember. Ö, valószínűleg ö, ö, ez Horonáim nevű városból származott, azért volt Horoni, ami egy Moab ö, város volt, és a Horonáim jelentése, tehát ahonnan a csávó származik, amiben született, amiben felnőtt, az és hogy dű és vadság. Tehát van egy dű és vad szombálatunk, és van egy ammonitobíjánk. Az ammoniták azokról hát a legfontosabb tudni való vagy hát a legdrasztikusabb és ami legjobban leírja őket, ők imádók voltak. Most ez lehet, hogy lehányatoknak nem, nem mond semmit, akinek mond általában elég durva dolgot mond. molok az egy bikafejű istenség volt, egy nagy szobor előre tartott kezekkel. A kezéhez fölvezetett szépen egy lépcső, ugye fényből volt az egész szobor, ebbe a szoborba tüzet raktak és az első szület gyerekeiket belerakták ebbe az izzó kézbe. Ez volt Molok. Hát szokták mondani, hogy Isten sok képet vesz föl, de egy jóságos Isten, akiben egy fikarc van, az nem vesz föl ilyen képet. Na ők voltak az... Ők volt az... Egy, egy Molok imádó volt az Ammoni És valószínűleg nem egy utolsó kis senki volt, vagy egy, tínézs, egy lázadó tínendzserről van szó. Hiszen látjuk később azt, hogy neki szava volt, hogy rá tudott venni másokat, tehát egy, egy vezetője volt ennek a népcsoportnak. És azt olvassuk róla, nincsen, nem találtam meg, hogy mit jelent az ammoni kifejezés, hogy az, az ammoni tesz az a kis csiga a kőben egyébként, de valószínűleg semmi közelhez. De azt olvassuk róla, hogy ők nagyon harcias népek voltak. Például, amikor ők bevonult, elfoglalták a saját területeiket, akkor egy valami kimondhatatlan nevű csoportot győztek le, vagy törzset győztek le, amik óriások voltak. Tehát ők nem kis mitugrászok voltak, hanem igen komoly, komoly katonák. És azt látjuk, hogy ők a vad és dühös horonáimi emberrel, tehát a vad és a düh, meg a katonasság együtt mondja azt, hogy aha, jött -e jó tenni a zsidókkal, na várj csak. Na ennyi, tehát ez komoly felhozatal azért. Van egy drámai, fel, drámai pillanat a királynál, van egy nem tudom, még a hobbitnál is nagyobb kaland a nehémiás életébe, hogy eljusson az a, a gyakorlatilag ilyen 1500-2000 kilométert, Sivatagon keresztül, és akkor ott vannak a vadharcias, vad és dühös harcias ellenségek. Na, ide küld Isten. Úgy látszik Nehemiás, és hát minket is hasonlóba küld. És hogy, hogy miért fontos az, hogy hogy le van írva, vagy kik voltak ők igazából. Az 1 Mózes 19, 30-38-at olvassuk el. Tehát Mózes első könyve 19. fejezet, 30 38-ig. Túl vagyunk, és adom a pusztulásán. Ugye volt a sóbáványos, Lót felesége változik, só sószoborra. És aztán azt olvassuk, hogy ott pedig fölment covárból, és letelepedett a hegyen, és vele együtt két lánya is, mert fél covárban lakni. Egy barlangban lakott, tehát két lányával. Azt mondta egyszer a nagyobbik a kisebbiknek. Apánk megöregedett, és nincs a Földön férfi, aki bejöhetne hozzánk az egész földszokása szerint. Tehát, hogy aki gyereket csinál nekik. Jér, adjunk bort a ap inni apánknak, háljunk vele, és támaszunk magot a mi apánktól. Bort adtak tehát inni apjuknak azon az éjszakán, és bement a nagyobbik, és az apjával hát. Ő pedig semmit sem tudott, mert lány ö, sem lánya lefekvéséről, sem lánya fölkeléséről. Másnap a nagyobbik. A nagyobbik a kisebbiknek azt mondta: Íme a múlt éjjel én hát a apámmal, adjunk neki bort írni az ér és megy be, hajj vele, és támaszunk magot a mi apánktól. Azon az éjszakán is adtak bort az apjuknak, és fölkelt a kisebbik és is, és vele hát. Ő pedig semmit sem tudott, sem annak lefekvésről, sem a fölkeléséről. Lót lányai mindketten várandósak tettek apjuktól. Fiút szült a nagyobbik, Moábnak nevezte. Ő a Moábia minden minden a mai napig. Kisebbik fi is fiút szült Ben Amimnak nevezte. Ez az ammónia kattya minden mai napig. Egy, két részeg este ezt, ezt hozza ki. Ezt elolvastam és így ezt nem hiszem el. Tehát, hogy alapvetően egy undorító történet, és azt gondolnánk, hogy hát ugye genetikában valamennyire biológiát mindannyian tanultunk, hát valószínűleg nem feltétlenül voltak egészségesek ezek a gyerekek. Látjuk, hogy azért van viselkedési problémájuk, a düh és a vadság, meg van egy tök harcias, agresszív nép. Ezek testvérek. És az egész egy nagyon még világi szemvel nézvés durva dologból indul el. És... És Isten kiközösíti őket. Azt mondja, hogy soha, ez a, ez a két, két embernek a leszáromozottja, soha nem lehet, része, nem lehet része az én országomnak. Ezt az 5 Mózes 2338 ban olvassuk. 5 Mózes, csak lássuk, az felolvasom, hogy lássátok azt, hogy, hogy Isten mennyire komolyan veszi azt, hogyha ha, ha valami rosszból indul, hogy Isten mennyire következetes saját maga felé, és, és az igazság az, az nem mindig a mi oldalunkon áll, hanem a bűnt igenis Isten nagyon durván elítéli. 5 Mózes 23, 3-8-ig. Az Ammóniak és a Moábiak sem mehetnek be az Úr örökségébe. Még tizedízig való leszármazottjuk sem mehet be az Úr közösségébe, sohasem. Azért, mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, és mert fölbérelték ellenet Bálámot, Beorfiát, a mezopotámiai Petróból, hogy átkozzon meg téged. De az Úr, a te Istened, nem akarta meghallgatni Bálámot, hanem az Úr, a te Istened, az átkott áldásodra fordította, mivel szeretéged az Úr, a te Istened. Ne keresd békességüket és elő, elő, előmenetelőket soha egész életedben. És látjuk, ezt a moábiak, meg az ammóniak is így tették. Ne utáld az edómiakat, mert testvérei ők. Ne utáld az egyiptomiakat, mert jövevény voltál földjükön. Ezeknek a harmadik nemzedékben született fiai hozzátartozhatnak az úr közösségéhez. Látjuk azt, hogy, hogy Isten a bűnnel nagyon elzárkózó. Viszont itt látjuk a 7-8. versből, hogy kegyelmes. Mert azt mondja, hogy az edómiakkal, akikkel szintén volt gondolom, valami balhé, ha jól emlékszem, nem néztem utána, az egyiptomiakkal biztos, hogy volt balhé. E azt mondja, hogy harmadízz. Tehát, hogy valaki a harmadik nemzedékben van, ne ítéld el, fogad be. Ha ő jön hozzád, jön hozzám, és, és, és engem akar imádni, akkor fogad, Ugyanúgy, mintha mint a hogyha, mint hogyha, zsidó lenne szintén. És csak egy kis kitérés kedvencige versemhez. 5. Mózes 5. 23. 12-13, az, az ezt mellékvágány, csak azért mondom el, mert nagyon szeretem Sziggeverset. Legyen a táboron kívül egy helyed, ahová félre Legyen egy kis ásód a fegyvered mellett, hogy amikor leülsz kívül, gödröst áshass vele, és a fölkelsz, betakarhasd azt, ami, ami elment tőled. Isten még azt is leírta, tehát Isten figyel részletek, azt is leírta, hogy a táboron belül hogyan használj, milyen iként, ö, készítsenek maguknak, Illem helyet Itt ezt olvastuk. Ásó, menki, ki, ásd be. Jó? Ez is le van így a Bibliában. Az is le van hogy ne, van így, ne meg a hörcsögöt. Jó? Ez is le, Ez is benne van a Bibliában. Ez a azért az tudom az Nem tudom. Jó, ez, jó, mindegy, nem megyek bele. Jó, mert felvétel készülés ez úgy nem mondná jó. É, a lényeg az, hogy ez is benne van. Jó? De a lényeg az, hogy van egy iszonyat fertőző dologból született kettő gyerek, Akiknek a leszármazottjai, amikor jön nehémiás hogy hogy újraépítse Isten, Isten városát, akkor azt mondja, hogy na <gül> És egy vad, dühös és, és harcias párosról olvasunk itt. a később kapcsolódik egy arab származású illető, amit hát mindannyian tudjuk, hogy az araboknak, mind a mai napig nincs. Hát nem azt mondom, hogy jó viszonya, hanem ellenséges viszonya van a zsidósággal. Tehát a tizedik vers. Még egyszer felolvasom. Amikor pedig a horoni Szambalat és az Ammóni a szolga meghalotta ezt, nagy bosszúságot okozott nekik, hogy jött valaki, aki a javát keresi. Tehát látjuk azt, hogy beindulnak az ellenségek, gyűhőt vadak és harciás gyermekgyilkosok fordulnak ellenük. És azt látjuk, hogy... hogy tehát itt kézzelfogatóan látjuk azt, hogy a bűn az bűn abból, hogy Lótnak a, a, a lányai mit csináltak, meg jó, az mindig ugye két oldal van egy, egy, egy, az érmének, tehát valószínűleg Lót is megtette a maga részét, vagy a gyerekek nevelésénél, vagy azért, mert túlzottan szerette a bort, Tehát azért Lót is biztos benne volt abban a dologban. Lényegtelen a kiindulás, történik egy bűn, és ennek a bűnnek lesz, van egy következménye. És az, hogy mi ez a következmény gyakorlatilag ugye Ábrahámnak volt a testvére Ló, tehát a zsidóknak egy párhuzamos, egy, egy testvér ágáról van szó. Az beleszól, az a bűn beleszól hat Isten elhívásába. És nem, az nem, nem lehetetlené teszi, de akadály. Az, hogyha valami bűn van az életünkben, készüljünk föl rá, vagy ha valakinek egyszer nem Krisztus szeretetét mutattuk meg, mondjuk itt szépen, akkor az még visszaköszönhet. De látjuk azt, hogy ők később majd Nehimies kömében, hogy Isten megvéd minket a saját, saját sarunktól. Az, hogy, hogy én pofán akarom verni magamat, vagy csináltam valamit, ami az életemet veszélyezteti, vagy, a, vagy az elhívásomat Isten adott, meg tud védeni. Na ez a kegyelmes Isten. Ez a kegyelmes Isten és ez a mindenható Isten. És valószínűleg nem, nem lepte meg Istent, hogy ez a két ember elkezdett szövetkezni. Hiszen generációkon keresztül, az elejétől kezdve folyamatosan ellenségei voltak Izraelnek. Isten nem lepi meg azt, hogyha, ha valami hibát követtünk el, és Isten nem lepi meg az, hogyha belegyaloglunk utána ennek a hibának a hatalmas utódzott következményeibe, de Isten meg fog minket üdíteni, mert neki van egy elhívása, és Isten minden hatalmas. 11-től olvassam 15. versig. Azután elmentem Jeruzsálembe, és ott három napig pihentem. Majd fölkeltem éjszaka néhány férfival együtt, de nem árultam el senkinek, hogy mire, indított Istenem, mire indította Istenem a szívemet. Istenemnek hívja. Nem Istennek, hanem Istenemnek. Ö, és azt, hogy Jeruzsálemért cselekszem. Állat sem volt velem azon kívül, amelyen ültem. Kimentem a völgy kapuján éjjel a sárkányok forrása felé, majd a szemét kapuhoz, és megvizsgáltam Jeruzsálem várfalát, amely le volt rombolva, és kapuit, amelyeket tűzemésztett meg. Azután átmentem a forrás kapuhoz és a királytóhoz, innen már az állat nem fért el, hogy átmenjen velem. Azért gyalog mentem föl a völgyben éjjel, és vizsgálgattam a várfalat, azután megfordultam, és bementem a kapun és, és hazaértem. A főemberek pedig nem tudták, hogy hová mentem, és hogy mit akarok cselekedni. Sem a judajaknak sem a papoknak, sem az előjáróknak, sem a főembereknek, sem a többi munkásnak, ideig nem mondtam el azt. Azt látjuk itt, hogy Nehémiás a várfalnak a déli részét végigjárja. Nem tudom, hogy miért a déli részét, mert Moab meg, meg, a, meg az Ammóniak, ők keletre voltak, de úgy valamiről a déli részét járja be. Úgyhogy erre nem tudok semmit mondani, hogy mi történik itt. Viszont a 17. verstől jön egy nagyon izgalmas rész, ami, ami már ti vagytok. Mármint a mi vagyunk, így a nép. Azt mondja, hogy ugyanakkor azt mondtam nekik, tehát akkor, amikor visszajött, akkor azt mondta nekik, látjátok a nyomorúságot, amelyben vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever és kapui tűzben el. Gyertek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne szégyenkezzünk többé. És elbeszéltem nekik Isten rajtam nyugvó jó akaratát, és a király szavait is, amelyeket nekem mondott. Erre azt mondták, fogjuk hozzá és építsük meg, és odaszántak kezüket a jó munkára. Na ezek tartalmas igedersek. Azt hiszem, ö, van egyszer egy elhívás, így Nehémiáson keresztül. Isten ad egy csoportnak egy elhívást. És itt látjuk azt, hogy a csoport adosszánja magát. Nem azt mondta, hogy jó, a Nehémiás megynél, a hajrá. Mi majd itt támogatólag, itt, itt állunk hátul és nézünk. Hanem azt olvassuk, hogy odaszántelkezőket a jó munkára. Tehát kell, van egyszer egy elhívás. pipa Kell az odaszállás. És Isten, én azt látom, hogy nagyon ritkán hív el egyéneket. Elhív egy-egy embert is, de egy gyülekezetet, mint közösség, mint egység hívja el egy-egy feladatra. És ez nem feltétlenül úgy van, hogy, hogy van egy, egy egységes látás, hogy itt vagyunk, együtt voltunk, és leszállt a Szent élek, majd megjelent a falon egy új, és fölírta, hogy mit kell tennünk, mind gyülekezet. És ezt azért mondom el, hogy tehát ugye vagyok lelkipásztor ennek a gyülekezetnek, és hiszem azt, hogy, hogy Isten azért hívott el minket ide, mert hogy, mert, hogy akart, akart valamit adni, akart egy látást adni. És tudom azt, hogy, hogy, hogy Isten adott egy, egy látást ne, nekem, hogy, hogy, ami igazából tök egyértelmű, csak így a szívem raktam én nehémiásnak, hogy újra kéne építeni. Itt van Győrvárosa, ami egy, egy nehéz terep. De hogy Isten ezt nehéz terepen is, ugyanolyan hatalmas Isten, mint a könnyű terepen. És Isten meg akarja változtatni az embereknek az életét, és Isten akarja, hogy, hogy megtérjenek ezek az emberek, akik itt vannak győrbe, és minket erre akar használni. Ezt már, ha ismerősen hangzik, ez azért van, mert ezt szinte minden héten elmondom. És mint gyülekezet, akar minket használni. És most nem akarok ilyen nagy izét, párhuzamokat vonni, hogy én vagyok néhény, milyen meg a nép. Csak azt akarom mondani, hogy, hogy csak akkor sikerül Istennek használnia azt, akit elhívott. Nehémiás is neki átott volna építkezni, látjuk azt, hogy nem néhány napig tartott volna nekem, néhány évtizedig talán, mire fölépíti a várfalat, aztán mire befejezi, már kezdheti is előről, mert annyit romott Mindenképpen kell az, hogy, hogy egységesen együtt legyen egy döntés, mint gyülekezet. Hogy menjünk és tegyük, amit Isten mond. És Isten azt is mondja, hogy őünk össze vasárnaponként, és hallgassátok Bercita, vagy hihetetlen jó tanításokat tart. Nincs benne a Bibliában, de apokrifiratok említik. De hogy egyszerűen kell az, hogy, hogy legyen egy közösség, aki összefog, és azt mondja, hogy beállunk egy cél felé, amit Isten adott. És ha azt mondanám, hogy, hogy adjatok nekem sok pénzt, meg fesétek ki a nem tudom, a nem létező házamat kívülről, akkor kezdjetek el gyanakodni, mert hogy a Bibliában ilyet olvastok. De azt gondolom, hogy az a látás, az a amit Isten adott, hogy, és eddig a vezetők nem tiltakoztak, pedig nekik is már az órukkal pár szó ezt, álljunk be ebbe, is, és kezdjünk el tenni ezért a városért. Úgy indul ez valahogy, gondolom, hogy, hogy ahol vagyunk, azokért az emberekért kezdünk el tenni. Isten nem csak egy csatornán akar elérni embereket, nem csak a személyes kapcsolatokon vannak, vagy, vagy missziók, akik a személyes kapcsolatra mennek rá. Vannak missziók, akik az utcai evangelizációt tartják az egyedi több megoldásnak. Vannak, akik a kibéreljük a világ legnagyobb sportcsarnon, tehát telezsúfoljuk emberekkel, meghívunk valami olyan sztárt, és akkor evangélium. És én azt látom, hogy Isten mindegyik módon dolgozik emberek életében, és mindegyik módon elér embereket. De nem az a lényeg, hogy mit csinálunk, hogy nem az a lényeges, inkább azt mondom, hogy mit csinálunk, hanem az, hogy mind a három csoport, mind a személyes, mind az utcai, mind a csarnakos, azt mondta, hogy odaszállom az életemet, és, és megteszem azt, amit Isten nekem mond. És nagyon uh, vicces, vagy nem is tudom, minek mondja, amikor Jézus ugye bevonul Jeruzsálembe és uh, ugye mindenki hallelujázik, és akkor mondják neki, hogy hát hallgattas már előket, és azt mondja, hogy megteszem, de akkor a kövek fognak szólni. És ha mi nem megyünk, akkor a székek fognak alulunk kimenni, és azok fogják az embereket Krisztushoz hívni. A székek. Tehát ezek a foszlott, műbőr, kopott, vegyes párnával rendelkező székek. Nem azért, mert a szék ennyire király lenne, hanem azért, mert Isten ennyire király. És ha Isten látjuk azt a Bibliába, hogyha Isten valamit eldönt, akkor az komolyan veszély. hát nem rajta fog múlni. Mert ő a kell a székeket használja. Vagy ha kell, ha olyan országban, mint mit tudom én, arab, arab országokban, az emberek álmát, álmában jelenik meg. És föl kell az illető, és meg van térve. Annélkül, hogy keresztényt látott volna életében. Vagy lehet, hogy mit tudom, kivégzés közben látta, hallottunk ilyenről is. Istennek az elhívás, tehát az Isten munkában az elhívás, ez csak az első lépés következő lépés az odaszállás, és ebbe, ebbe a nehémi lévő közösség gyülekezetnek nevezhetjük. Nagyon-nagyon jó példát mutatott. Azt mondja, hogy, hogy fogjunk hozzá, és építsük meg. Nem kérdeztek semmit, nem kezdtek el, kérdezhettek nyugodtan egyébként, tehát nem kérdeztek ők semmit. Nem álltak neki, hogy úgy, de figyelj, jó végig gondoltot azt, hogy építsük meg, és odaszállták kezüket a jó munkára. Csináljuk. És kiket olvasunk, hogy oda szánták a kezüket? Korábban főemberekről, meg előjárókról, meg papokról. Hát ők nem képkezik. Jó, papok azok hentesek voltak lényegében akkoriban, de mondjuk az előjárók meg a főemberek nem. És is azt, azt olvassuk, hogy oda szánták a kezüket a jó munkára. Fogták, tudták, hogy egy falat fognak építeni, tehát kemény fizikai munka, valószínűleg nem 6-8 órás műszakokban, oda szánták magukat, és, és, és azt mondták, hogy akkor csináljuk. És látjuk majd a harmadik fejezetben, hogy, hogy kinek mi volt a feladata. Mert itt nem csak az van, hogy mindenki megy, és akkor mindenki építő, meg vas és acélországa vagyunk is mindenből, vasra meg acélgyára csinálunk. Ezek soha nem működtek, ezek a dolgok. És Istennek sem ez a, ez a, ez a célja, hogy mindenki ugyanazt csinál és mindenki menjen az utcára és evangelizáljon. Mert van akinek ez nem ajándéka. Van akinek nem ajándéka a tanítás, van akinek abszolút nem ajándéka, hogy mondjuk énekeljen. énekelhet csak nem lesz ajándék mások részére. Bár itt senkről nem hallottam, hogy itt de biztos vannak ilyen emberek is. Vagy még csak nem hallottam, hogy itt is vannak ilyen emberek. Akik itt vagyunk, meg akik hallgatnak minket online és esetleg a győri gyülekezetbe járnak, ti mindannyian ennek a gyülekezetnek a részei vagytok. Ebben a gyülekezetben van feladatotok. A feladat az nem a székenülés. Jó, székmelegítés, ezt meg tudjuk oldani másként is. Nem a székekenülés, nem csak a töltekezés a feladatunk, hanem az, hogy ha van egy, egy elhívásunk, akkor abban járjunk, és mindenkinek más. És tudom, hogy, hogy, hogy van, akinek a munka meg a gyerekek kiteszik a, a, a 26 óráját a 24-ből egy nap, és akkor még foglalkozom a háztartással, a férjeg, itt az anyukátra gondoltam elsősorban. Tudom azt, hogy, hogy sokat dolgoztok, meg dolgozok néha én is sokat, most már és kevesebbet. Van rengeteg, rengeteg feladatunk, kötelességünk az életben. Nem azt jelenti, hogy mindent el kell dobni. De Isten mindannyiunkat ismer személyesen. Jobban, mint bárki a világon. És Ő pontosan tudja, hogy mihez, hogy mihez akar minket mihez mihez elhívni. Mihez van ajándék, mit, mit adott meg nekünk már képességet, és hogy ne tudna az az, az Isten, aki elhív, és azt olvasok róla, hogy minden áldás ott van nála, hogy ne tudna, nekünk, nekünk, hogy ne tudna megoldani ezt, megáldani ezt a munkánkat. És ezt látjuk majd nehémiásnál is, vagy itt az egész építkezésnél, hogy az, oda szánták magukat, és Isten nagyon durván megáldotta az egész munkát. Nagyon durván. Tehát így majd Kiszámolgatjuk, hogy talán, nem tudom, remélem, hogy sikerül kiszámolni, hogy mennyi lenne, mondjuk, reálisan egy ilyen projektnek az elvégzése, és Isten áldásával milyen gyors volt. És a 19. verset még, még megnézzük, 19 amikor ezt a horóni számbállát és az amóni tobi, tehát az ellenségek, és a szó, az, a, a, a, még egyszer, hát amikor ezt a horóni számbállát, az Ammoni Tobijá, a szolga, és az arab gesen meghallotta, gúnyolottak rajtunk, lenéztek minket, és azt mondták, mit műveltek ott, talán bizony pártot akartok ütni a király ellen. Teljesen igazuk volt. Ugye emlékeztek, megnéztük, hogy volt egy Cidkia nevű helytartó, kinek az volt a feladata, hogy miután Jeruzsálemet elfoglalták a, a Babilóniak, akkor még Babilónia volt, elfoglalták, utána őt rögtek helytartónak, ő pedig fellázadt. Aminek a következménye az lehet, hogy lerombolták az egész város. Porig. És jönnek ezek az emberek, és azt mondják, hogy ismerlek én téged. Hát te legutóbb is föllázd. Fölépítetted, meg lett teljesítve, aztán föllázdtál. Igazuk volt, igazuk volt. És lehet, hogy nekünk is mondhatnak ilyet, hogy Á, persze, te, aki még akkor sem mondod el az evangéliumot, amikor, amikor rákérdeznek, és potyogó könnyek, hogy a munk, nem akarok térni, beszéljek Krisztusról, akkor sem beszélsz. Hogy akarsz te, persze, majd kimész evangelizálni az utcára. Igaza van? Igaza van a sátának, amikor ezt mondja. De látjuk azt mindjárt, hogy, hogy, hogy Isten, ez másként működik. Mert Isten ad alapot Azt olvasok, hogy Isten az alkalmatlanokat hívjon az ő munkájára, ezért vagyok én a pásztorotok. Mert totálisan alkalmatlan vagyok rá, és ezért állok ki és tömítek. És ez tetszik, nem tetszik? Ez van. Lehet lázadozni, meg lehet kérdezni, meg beszélni, meg beszélik, meg beszélik, hogyha valakinek ez nem tetszik. Jó. És van egy teljesen jogos felvetés, hogy ti lázadók voltatok mindig is. És mi a mi nehémiás válasz a 20-as? Én azonban így feleltem nekik. Maga a menny Isten ad nekünk jó előmenetelt, és, és mi, mint az ő szolgái kezdjük el az építést. Nektek pedig nincs, és jogotok, és a Jeruzsálemben. Nehényes, nem áll neki védekezni. Hogy jó, de az titkijá volt, meg azóta már igazából volt egy elég komoly politikai vita, meg igazából az új-babiloni birodalmat, amit valószínűleg akkor nem úgy hívtak, hogy új birodalom. A perzsák már magukba olvasztották, tehát igazából ezzel a király semmi bajunk nincs, nem áll neki magyarázni a bizonyítványt, nem áll neki mentegetőzni, hanem mit mond? Azt mondja, hogy maga a meny, Isten ad nekünk jó előmenetet. Megnéztük ugye az első fejezetben, hogy hogy épül föl Nehémiásnak az imája, hogy mik a fő blokkjai. És itt is ugyanazt a gondolkozást látjuk, megerősíteni. Azt mondja, hogy maga mennyi Isten ad nekünk jó előmenetelt. Tehát megvallja azt, amit már megtapasztalt, az igazságokat. Fölveszi az igazság mellvasát. Azt mondja, hogy Isten fog nekünk jó előbenetelt adni. Nem mi fogjuk megcsinálni, mert igen, valóban lázadók vagyunk. De Isten fog minket végigvinni. Pontosan ugyanazt teszi, mint hogy az imájában is tette. Aztán azt mondja, hogy mi, mint szolgái, tehát, mi, mint, tehát maga mennyi Isten ad nekünk jó előmenetet, és mi, mint szolgái, itt elmondja azt, hogy mikik vagyunk. Pont, mint az imájában. Helyre teszi azt, hogy igen Istenem, mi voltunk a lázadók ellened. És a lázadásunk következménye az, hogy most Jeruzsálem romokban van. Pontosan, ahogy az imájában. Először Isten teszi a megfelelő helyre, hogy Isten hatalmas, és végig fog minket vinni. Aztán magukat teszik, hogy mi itt szolgák vagyunk. Mi nem lázadók vagyunk. Mi egy felsőbb hatalomnak vagyunk alárendelve. És nem akarunk mi hatalmat, mi szolgálni akarunk. És utána azt mondja, hogy e, mint szolgák, kezdjük el az építést. Elmondja, hogy mi az elhívása. És ö, elmondja azt, hogy, hogy, hogy mi az, ami Isten átvezette. Elmondja azt, hogy... hogy hogy, hogy Isten milyen, ugye ezt láttuk korábban is, amikor, amikor a népnek mondja el, hogy Isten miken keresztül vitt át minket. Ez nem lehet véletlen. És, és azért, mert, mert egy, egy, egy ilyen erős Isten visz minket, aki a halálos hülyeséget, beszélek a királynak idezébe a hülyeséget, abból kihoz pluszba ad, ö, ad nekünk Isten még, még a királynak. Toj, jó szándékot és nagyon hasznos segítséget végighoz minket egy sivatagon keresztül, egy iszonyat értékes szállítmányjal. Megérkezünk ide. Ez az Isten, ez, ez fog minket megsegíteni, és ezért kezdjük el az építést. Isten elküld minket, mi szolgák vagyunk és engedelmesek vagyunk neki, és ezért fogjuk tudni megtenni. És nem arra válaszol, amivel megvádolták. Nem azt mondja, hogy jó, nem fogunk lázadni, mert utána mi igazából majd adót fizetünk a, perzsak, a perzsiának, hanem azt mondja, hogy Isten engem erre elhívott, és Isten meg fogja adni. Igazadban persze lázadók vagyunk, de, de Isten, Isten megbocsájtó. És utána pedig azt mondja, amiben ami megmutatkozik az, hogy egyébként meg, ti megfogjátok be a szátokat, azt mondja ugye, hogy, hogy ö, nektek pedig nincs részletek, jogotok és emlékezetetek Jeruzsálemben. Ragaszkodik Isten utasításához. Isten az 5. 32 ben hogy olvastuk, kijelentette azt, hogy figyelj, Moárnak és Ammonnak semmi köze nem látható. hozzá. Még a tíz generációval később valaki azt mondja, hogy követni akar engem, akkor sem. Mert olyan rossz gyökérből származik az egész, és olyan rossz gyümölcse volt, nem vagyok hajlandó velük közösséget vállalni. És Nehémias azt mondja, hogy srácok, itt nem behunyászkodom, mert nem azt mondja, hogy nekem Isten azt mondta, takarodjatok, semmi keresni voltok nincs Jeruzsályonben. És ebben is egy kicsit, kicsit Jézusra ismerünk, hogy Jézusnak is megvolt ez a, ez a nagyon végletekig engedelmes karaktere. Ugye azt olvassuk róla, hogy, hogy engedelmes volt a kereszt halálig. Ugyanakkor, amikor az volt, arra, arra kerül sor, akkor kötélbe a korbácsot font, felborított mindent, egy, szétvert egy piacot, amit a templomba húztak föl. Úgy olvasok Isten az, hogy fértőn szerető Isten vagyok, és itt Nehémiásban ugyanezt ezt a szívet látjuk. Annyira fontos neki Jeruzsálem, hogy nem csak fölépíteni akarja, hanem megvédeni és itt kezdi el. Azt mondja, hogy takarodjatok innen. Jöttetek gúnyolódni? Oké, okay, igazatok van, ez volt a helyzet. Isten hatalmassam, mert ezt és ezt és ezt ettől, és mi őt akarjuk szolgálni. Nektek pedig tűnés van. Isten ennyire <gül> szélsőség, nem szélsőséges, hanem ennyire végtelenül terebélyes karakterében. Hogy egyszerre kegyelmes, egyszerre következetes és egyszerre határozott. És szeretetteljes, és ezek mindegyike egyben. És uh, meg fogjuk látni most később majd, hogy, hogy Isten bizonyít. Ahogy a Nehémias könyvet végigveszünk, látjuk azt, hogy Isten ezeket a dolgokat, amiket néztünk, ezeket mind megerősíti, és megáldja a munkát. És csak, hogy mit néztünk meg eddig a Nehémia, hogy mire jutottunk eddig a Nehémias könyvéből? Uh, az első, hogy legyen Isten egy folyamatos, őszinte és személyes kapcsolatunk. Ugye ezt látjuk Nehémiásnál az imája kapcsán. Hagyjuk, hogy Isten a szívünkre tegyen embereket, ügyeket, városokat, területeket, bármit. Legyen, legyen puha a szívünk, legyen befogadó. Nem csak az volt, hogy, hogy, hogy Jézus nagyon szeret, szeretett mindenkit, meg mindent, Jézus maga, ugye Isten maga szeretett, hanem azt mondja, hogy, hogy látjuk a, látom azt, hogy, hogy bűnös az ember, és küldjek, hogy az emberiség, és kit küldjek. És azt hogy most nem tudom pontosan idézni, de hogy, hogy, hogy, hogy Jézus jelentkezik a mennybe, és azt mondja, hogy itt vagyok engem, küld. Megérintette a szívét. Hogy az atya elmondta, hogy itt van még ez az ügy, ezzel kell, kell valamit kezdeni. És a fiú pedig jelentkezik, azt mondja, hogy itt vagyok engem, küld, mert ez az annyira a van. Hagyjuk, hogy Isten a szívünkre rakja embereket, ügyeket, vára, vagy az egész város. Kérjük Isten vezetését, ha kell, akkor imádkozzunk és böjtöljünk. Azt vettem észre, hogy azok a dolgokért, amikért imádkozok, azok sokkal fontosabbá válnak az életemben. Amikor, amikor megpróbálok valakit, valakit fontosnak tartani az életemben, mert látom, hogy értékes, látom azt, hogy szüksége van rá, akkor ha megpróbálom saját erőből szeretni őt, az ritkán szakott sikerülni. Amikor elkezdek imádkozni érte, akkor Isten formálja a szívemet. És amikor jön, az, találkozok azzal az emberrel, mert az, hogy jó, mi van veled, hogy vagy, jó vagy. És őszinte érdeklődés van. Nem azért, mert kívülről vittem be, hanem azért, hogy Isten belém rakta. Legyen, legyen ott az ima az életünkben. Imádkozunk, bőtejünk egy ügyért. Ha tudjuk, hogy fontos azért, ha szívünkön van, akkor azért. Mert ez is fontos része. Elengedhetetlen része. És amikor Isten nyit egy ajtót, akkor menjünk be rajta. Mert Nehémiás nem mondta azt, hogy jó király, majd máskor elmondom, hogy miért vagyok szomorú. Isten nyitott egy ajtót, a leghatalmasabb ember az akkora világon rákérdezett, hogy figyelj, mi a valamit segíteni? És Nehémiás azt mondta, hogy Isten nyitott egy ajtót, akkor én most abban belépek. Becsukódott mögötte az ajtó, ott kiverte a balhét, és jó jött ki belőle, ezt látjuk ugye Úgyhogy amikor Isten nyit egy ajtót, azt mondja, hogy menj arra, és ott van egy nyitott ajtó, akkor menjünk arra. Ha van egy lehetőség, ne álljunk meg gondolkozni, hogy jaj, mi legyen, hogy nem egyértelműen abba az irányba visz, amelyre Isten, Isten engem akar vinni, akkor menjünk át azon az ajtón. És ugye azt olvastuk, hogy Isten pedig jön velünk. Tehát nem belők minket az ajtón is becsapja a hátunk mögött, hanem jön velünk együtt. Ezért nincs mitől félnünk. Értek, van mitől félnünk, mert lesznek ellenségek, ahogy olvastuk ugye a tizedik de hogy Isten hatalmasabb az ellenségeknél is. És legyünk megvallók is. Ahogy Nehémiás is elmondta, hogy mind engem Isten játok elmondom, el se hiszitek, olyan sztorin van a királyjal. Éppen ben voltam tök szomorúan, mert hogy itt ez a romhalmaz van, és akkor adtam át a bort, és megkérdezte, hogy mi a baj. Hát kiszállt kiszaladta vér. Tehát, hogy merjük megvalami azt, hogy Isten milyen helyzetekből hozott ki minket. Mert másokat is megerősítünk, és magunk is megerősödünk. És e, még akkor is, hogyha kritikát kapunk, még akkor is, hogyha a a figyelmet nyilvánvaló és tényszerünk, dolgokra, vagy például képt alkalmatlan vagyok valamire, akkor se azzal foglalkozzunk. Mert Isten a kövekből is tud magának fiakat támasztani. Hát akkor hogy ne tudna már egy meglevő fiából tovább lépni? Isten, uh, Istenhez, is mondjam, tehát bátran beszéljünk róla. Ha van egy elhívásunk, vállaljuk. Alkalmatlan vagyok? Igen, akkor is vállalom. Miért? Mert elhívásomban nem fogják megérteni. Ez csak azért értheti, aki Isten gyermeke. Ha odajön valaki, hogy miért, miért jártok Gyülibe? Hát azért, mert hogy, hogy, hogy Isten szól hozzám, és, és, és érzem, hogy tudom, hogy közel kapcsolatba kerülök, vele rámutat hibáimra, megerősi dolgokba tudok szolgálni, tudok szeretni. De miről beszélsz? Hát ez hülyeség. Hát nem semmi érte. Miért láttad Isten? Hát tulajdonképpen nem láttam Isten, csak megtapasztaltam. Volt az az mert sokat itt áll, vagy valami. Nem fogják megérteni az emberek ezt. Keresztények se fogják néha megérteni, hogy miért mentek ki az utcára, ha már háromszor volt az senki nem tért, mert csak jól elháztatok, meg megígtetek, mert nem működött a technika. A szolgának nem feladata, nem fe, nincs felelőssége a projekt kimenetére kapcsolatban. A szolgának egyetlen felelősség, hogy oda szánja a kezét a jó munkára, ahogy olvastuk itt Izraelről, vagy a, a, nép, a csoportról, aki néhémiassal ment. Úgyhogy, hát... Istánból kapcsolattól, az utunk kezdve az ima, meg bőjt, meg odaszánás, meg fölvállalás, még akkor is, hogyha tudom, hogy hülye vagyok. Ez az egész paletta, amit látunk egyébként a Nehémiásnál. És, és látni fogjuk, hogy megyünk végig az egész könyvén, hogy Isten ezt, ezzel nem viccet csinált Nehémiásból, hanem, hanem a, a zsidóság történet egyik legkirályabb legkirályabb történetét olvassuk itt, és tele van csodákkal, meg ár ármánnyal, és intrikával, és szerelem nincs benne, sajnálom az jeljetve, de a végén van egy kis szexualitás. Szóval, hogy, hogy látjuk azt, hogy Isten nagyon komoly dolgokra hívta a nehémiást, és nagyon már, a kezdetéig már, már az megért két misét, és, és én tudom azt, hogy Isten ezt a gyülekezetet is akarja használni, és csodálatos dolgokra hívott el minket Isten, és Tudom azt, hogy ezen az ajtónk kívül van az a csodálatos dolog, hogy mit kell csinálni, azt nem tudom, egyelőre. De, de tudom azt, hogy Isten minket azért frakott ide, hogy ennek a városnak szolgáljunk. Hogy ezt a város szeressük Isten szeretetével, és megismertessük velük, velük Istent, és megtérhessenek mindent többen. És Dudaron is ugyanezt kívánom. <gül> úgyhogy, hát a lecke föl van adva, gondolkozzatok ezeken a dolgokon, és, és ha látjátok azt, hogy valahol feladat van, hogy valahol a rés van a falon, és kaptak egy elhívást, akkor összeálljátok oda magatokat. Mind, egyénileg, mind gyülekezetileg. Keressétek meg a helyeteket, ezt megnézzük, hogy ezt Isten mennyire királyul elrendezte, hogy minden helyre jutott ember, és mindenki oda, hova kellett. Na, egy készítsétek a szíveteket, mert durva jönnek még, de jó lesz az a lényeg. Köszönöm Istenem azt, hogy, hogy szólsz hozzánk, és köszönöm azt, hogy, hogy te, te akarsz használni minket. És köszönöm azt, hogy nem a köveket kezded el használni, hogy biztos engedelmesebbek lennének, és, és formálhatóbbak, meg, meg, meg őszintébbek, nem tudom, uram, de, de te minket akarsz használni, bűnösöket, meg alkalmatlanokat. És köszönöm Istenem azt, hogy... Hogy, hogy emlékeztetsz minket arra, így, így, így hétről hétre, hogy, hogy veled kapcsolatba legyünk, és, és, és hogy szálljunk oda magunkat. És köszönöm, uram, az, hogy te, te nem csak a löksz minket, hanem felkészítesz. Köszönöm a, az, hogy, hogy, hogy azt nekünk fegyvereket, meg páncélt, meg sarut, meg mindent, amire szükségünk van így lelkileg. És, és köszönöm, uram, az, hogy te a fizikai dolgokról is gondoskodsz, ugyanúgy a nehémiásnak is gondoskodtál, hogy legyen fal, meg katonaság, meg minden. Én tudom, uram, hogy te is fogsz szóval gondoskodni, és kérlek, hogy, hogy az én szívemet is ted engedelmes szolgai szívvé, és kérlek így az egész gyülekezetért, hogy, hogy tudjunk, tudjunk szolgai szívűek lenni, és tudjuk alárendelni magunkat arra a feladatra, arra a konkrét feladatra, amit te adsz nekünk, mint gyülekezet, és arra is, amire, mint, mint egy hívsz minket. Köszönöm neked, Istenem, hogy, hogy bízhatunk benne, és Te mindig jössz velünk. köszönöm, hogy sosem hagysz és köszönöm azt, hogy Te, te minden mennyi áldás, Istenem vagy, és, és számodra nincs, nincsen semmilyen, semmilyen legyőzhetetlen akadály, és, és Te mindenen felülállsz, és, és ennek minket használsz. Kérek Uram, hogy, hogy forgass ezeket az igéket a szívünkbe, kérlek, hogy, hogy, hogy taníts minket még az igétből, és... és és hát hogy így, így vágyjunk többet tudni rólad, és, és, és, és akarjunk beleállni abba a, azokba azokban konkrét feladatokba, akármik is lesznek, uram, amiket akarsz nekünk adni, amiket majd adsz. Kérlek, uram, hogy, hogy így egyszerűen csak, csak te legyél az életünknek a, a mozgatológója. És kérlek, uram, hogy, hogy áldjunk mindannyiunkat itt, akik vagyunk. Kérlek, uram, hogy, hogy áld meg mindenkit, aki dolgozik, hogy, hogy tudjon így a munkájén, így. Így a te dicsőségedre lenni, és tudjon jó munkáról lenni. Kérlek, Uram, a, a családosokért, kérlek a szülőkért, hogy nekik bölcsességet így a gyermekeik nevelésében, meg, meg, meg kérlek, Uram, így, így mindannyiunkért, hogy, hogy, hogy, hogy legyünk a te fényed, és, és Uram, áldj meg minket a te, a te, te hihetetlen túlcsorduló áldásaita. Kérlek, Téker, az Úr Jézus nevében. Amen.